Gurekin, intz, hori den, egunon. Egunon zueri. eganen dugu? Bai, baionarra, bai, bai, bai. Biotzean duzu erria, herria. Herria bihotzean, sortua, baina baionarra. <laughs> <laughs> ba, zure, ba, mugitu zira, eh? Ez zure bizian, baz, parixen sortua, ez duzu horretzapenik, orta sobena? Biziki gutxi, ez, txikian intzen itzule, baionara tur egin erarik. Txiki, txiki ez inen. Eta gero, baionako bizia, bai. Bai. Hori guztuko izan duzuna? Bai, bai, bai, biziki. Et, eta gara johtan bazen mugimendu, Baionan. honan? Ba, genuen, bai mugimendu, eta bai, kastolako bizia, eta, bo, Euskararen inguruan bizi izangiragu bai honan beti naiz, eta bai Euskara mintzatzea eta Euskaraz bizitzea ezten arrexa, e, gukala egin genuen, e, bo, akarrikan entzute genuen, e, espainola ginela mainango ke beti jakin izan dugu euskalduna ginela eta eta hola hasi ginen Abertzale mugimendua bazen, basiren tokia ez berdinetan o larako larika pena ke bai direnak berdin Bayona bedean Eh or, momentu or, momentu gobeta nola ez dutainitz gogoratzen, baina Bizkarsoro ikusi eta gero Ikastola Herri Eskola etorri zaiz berrize burura eta garaiaietan e, ba, ikastolen alde egiten ziren bai, e, manifestaldi edo greba egunak ere egin genituen, e, baienak orriko etza intzinean e, Ikastolarekin e, klaseak ere egin genituen. Eh, ba ez genuelako e, klaserik edo ez genuelako ikastolarik e, edo ikastetxerik non ikasi eta bai, hori guzia egin genuen garaiaietan e, orain gibelera begiratzen dugularik larik e, konturatzen gira ere, egin genituela gauzak eta ondorio onak ere eman dituela berizizuela berizizuela hori da uh -huh. bai, naiz eta batzutan begiratzen dugun gibelera eta erraiten dugun oraindik dikontan gira eta oraindik ere hola segitzen dugu <laughs> Bada alde hori ere, ba. bai. <laughs> Bakizu ba, ba, zure lanarekin, ere zertan den eh, Eskora Maila, ah, adibidez, Aikarekin. Ah, bai, e, Euskora Maila ikusi dugu, eh, azken inkesta soziolinguistikoak zerreman digun. Eta ikusten duguna da, e, egoera larrian dela gure hizkuntza, Eta naiz eta hizkuntzaren ba, izkuntzaren da hori gelditu dugun. Ba, orraindikere haitz gelditzen da egiteko hori hizkuntza ginzinera ateratzeko hor Euskal Konfederazioarekin egintzen, jardunaldi bat abenduan eta horra aipatzen zen helburua dela UNESCO jartzen duen ehuneko hizkuntza bat babestua izateko ehuneko gogeitamarrak hitz egin behar duela eta hori ezarri zen helburu bezala, per sorti kurrungira momentuz eta badalan egiteko. Mm -hmm. Eta egiten da, egun erokoan, bainan ezagupena falta? Bai, e, egiten da, egiten dugu, e, euskal irratiek, gure irratiak, prentsak, Aita. aekak, ikastolek, denek egiten dugu. Bainan ezagupena falta, eta hain itzetan baliabideak falta ere, e, nahi dugun guzia egiteko. Eta egin behar, nahi baino gehiago berbada, e, behar dugun guzia egiteko. Uh -huh. Berdi, laxiko gira estapelitik nolat, joan ziren zu, Belfasterat, ze uh, zagatik autu guri? Eh, bo, kasualitatezko autua izan zen, eh, langabezian gelitu nintzen garaian, eta hogeita lagurtekin, eh, inglesa ikasi nahi nuen, garaian nahi nitzek egiten genuen bezala, gaur egun hemen ikasten da inglesa, eta denek inglesez badakigu, baina garaiaretzen etzen nola, eta burasoak ipar Irlandan izanak ziren justu laragoitama bostear. Eta bor kontaktuak egintzituzten, irunako pertsona bat lagun egintzuten, eta hola, hola nintzen laragoitama zazpian Belfastera kasualitatez, ideiarik erez noran indoan, eta aitak errantzidan irlandarazoaz, Ipar Irlandara zoaz, gatazka bat izan da, eta joan laioan e, lezioak ematera entzun eta ikasi. Eta ala eginuela espero <laughs> Beraz, entzun, hain izgauza entzun zinituen, bi aldeak entzun dituzu edo? E, bo, zintzoa, baldin banaiz, alde bat entzun dut bereziki, <laughs> alde batean bizi izan aizelako, eta Belfasten aldea hautatu behar duzulako. E, Baina bai, bealdetako jendearekin lan egin dut, eta bai bialdeak entzun ditut. eta ia da gero belfasten bada festivala handi bat ez belfasteko festivala deitzen dutena. eta hor itzaldia initz izaten dira agorri lan hamar egunez, kontzertu eta barena itzaldia initz egiten dira, Bizik interesgarria direnak eta azken urteetan lan handi bat egin dute, E, bi aldeetako hiendearekin itzartzeak egiteko eta iraganeko memoria hori lantzeko eta horrentzundu or, e, guainiz eta horrikasidu guainiz bi aldeetatik. Hmm. Eta Pataskak segitzen du zehktan da eguera? Pataskak segitzen du bai modu politikoan, erranen dugu gaur egun segitzen duela, Baina, e, gatazkaren ondorioek egiten dute bereziki. Eta ondo, e, ondorio hoiek dira gaur egun landu behar direnak. E, kontutan hartu behar da, e, su, bo, suetena eman zenetik eta akordioa, e, bakerako akordioa izen petu zenetik, ogoita pikurte pasa direla. E, laro, bai, laro hita emezortzian izan zen. Eta beraz... E, ba ogoi urte dituen gazte batek e, iparrelandako gatazka ez duela ezagutu urbiletik. beraz gero eta gehiago dira holakoak sori honez baina e, badute hala ere burasoen familiaren eta jendartearen motxila hori edo zama hori eramaten dute hala ere naiz eta ez utenten zehazki ezagutzen zer izan den e, banaketak hor segitzen du oraindik bi komunitateak ez tira soberan hasten, naiz eta gazteak gehiago nahazten diren bereziki eta sare sozialeri esker, eranen dugu. Bada, bada trukak eta hori, bainan oraindik e, arrazoinak edo fruntsesko e, arrazoinek hor segitzen dute eta banaketak, banaketak orain aski fisikoa da belfasten bereziki. Beraz, bada, bada, banaketa hori ikusten da eta gatazkaren ondorioak hordira oraindik ere. Zer, gana iruzo, badirela hauzo batzu uh, katolikoak, beste batzu... Uh, Osoki. Protest. Osoki, eh, elgar, eh, elgarrekin ez dira bizi, eh, banatuak dira eta leku batzuetan badituzte holako horma handi batzuk eh, bi komunitateak banatzeko. Fisikoki. Fisikoki eh, fizikoki, eh bat metro egiten dutenak, eh, West Belfastera sartzeko orduan baduzu aldebatik Falls Road deitzen dutena katolikoena dena eta gero beste aldetik baduzu Shankill Road paraleloa dena eta erdian baduzu horma bat 3 lau km egiten dituena. Hori da Fisikoki eh, banat, banatzen dituenak komunitateak eta erran behar da eh, saiatu direla horma eh, horiek kentzen, baina inguruko jendea eeta aski konfiantzan oraindik elkar bizitzarako, eta ordoan segurtasun gizara etxikitzen dituzte hoiek. Mm eraz eh, bo, badira, badira orain di kor eh, zauri batzuk eh, zaindu gabe direnak edo zikatrizatu gabe direnak eta hori ere ahmak ba, bausatu zituen mm -hmm. eta zertan zertan dira bortizkediak eh, mehatsuak dira eirean eh, eh, artean, eh, ireinak ba, historikoki eh, badira garaidez berdinak izaten dira urtean zehar eh nun adibidez eh, protestantek edo unionistek eh martxa orantzak edo eh, egiten dituzten hori udantzear izaten da. Eh, Hoiantzat eh martxa tradizional batzuk dira mainan hor ospatzen dutena da e, beraien William D'Orange RGak William e, RG katolikoaren eh kontrairabazi zuen e, bataila bat ospatzen dute hoieekin beraz hoientza da katolikoengan duten eh e, garaipen bat eh beti ikusi dute e, beraien burua gehiago balira bezala eta garaipen hori ospatzen dute martxa hoiekin. Beraz, garaio beti tentsioa sortzen da, e, mon garaian manifestaliak egiten ziren, bideak mozten ziren, eta holako garaietan beti sortzen dira e, tirabideak e, irian. Mm -hmm. Berezik, eta hor, adibidez hor bai estendituzte bideak, hor bai hor maoiek zentzu batean e, babesteko ba e, ba funtzio hori betetzen dute. Mm -hmm. Eta gero politikoki ere gaur egun ba, izaten dira tentsio garaia kizaten dira. Eh oroitarazi berda orain arte unien istez boterea gaur egun hori irauli da eta Sinn Féinek du e, gehiengoa Ipar Irlandan eta Ego Irlandan ere laister hortara helduko dira. Eta hor hor dagoena orain da Ipa, e, Irlanda batu baten e, ba, perspektiba hori heldu da gero eta gehiago. Eta horrek e, ba, beldurtzen du eh jendarte unionista. Beraien lekoa ez dute ikusten Irlanda batu batean eta, eta horrek tentsioak sortzen ditu. Hemen konparatzen aldi eskuina eta eskeraren artean unionistak liteizke gehiago eskuinekoak? Bai, bai askoz konservadoreagoa dira, mm. eh et, dira eta bai politikoki eskuinean kokatzen dira bai. Mm. Osoki. Eta katolikoak beraz gehiago Bai, bai, katolikoetan badira bi alderdietatik sinfeinekoa gehiago ezker aldera jotzen duena, baina badira horzen truan kokatzen diren ez di elpiko batzuk ere, eta gaur egun bada beste alderdi bat indar hartzen ari dena. Ez dena, bo, beraien burua ez dute, ez alde bateko ikusten, e, ez bestekoa ikusten, ez berde, ez laranja erraten dute, e, eta hoieke aliantza alderdia adat horrek indar gehiago hartzen du gaztek, bozkatzen dute gehiago alde hortara. Baina egia da, sin feinek duela gaur egun orain dikere e, bo, e, Ipar Irlandan lehen aldiko lehen indar nagusia bilakatu da. Mm -hmm. Kasi konparaketa egiten algin nuke a, emengo egoerarekin, mm -hmm. eh? ahas? Bai, bai, egiten alda konparaketa eta paraleloak egiten dira gure gatazken, e, gatazken inguruan. Eta egia da elkar banatzen dugula eta elkar zaintzen dugula bialdeetan zer egiten den. Uh, ba, intzinamenduak ikusteko onola egin diren eta eta modeloak aplikatzen alba dira edo egokitu hori ere kontutan hartzen da. Ha, ede dugaki izan da, dena denetak armak pausatu zitu erarik mm. uh, irra izan da, ere uh, eta sinfeinekin feinekin hagemanak izan dira. Bai, bai, Daila, bai, bai. Eta, eta pixka bat bidea modelo horri segika eta Irlandak ego Afrikari begiratu begira egintzuen berea e, gauzen e, modeloak beste leku batean beti begiratzen dira ba, praktika honak eredugarriak direlako eta lagungarriak direlako e, ezer berriz asmatu beharrean dena hor baldin bada zerbait beti errexaua da. Aipatuko hmm. dugu hizkuntzarekin ere ez eh, konparaketa egiten hal den uh, pausa bateginen du guleik musikaate hokin eta uh, irranan ja begira Irlandan geldituko gira zenta hautatu zi nuen hautatu uh, duzu. saiin e, Konor uh, pasatzea, zain Konor konok uh, e, pausatu zena Bi mila hogeita iruan zen du zen baiit Trakokiarran nuke bere buruaz beste egin bai <Guinner> <suamos> hainit sufritu duen e, artista bat, haurtzaro biziki komplikatuak izan zuena, ama karazo psikologikoak zituen, eta e, Irlanda kontserbadore batean hori biziki onargarria, edo etzen zaindua izaten, eta sinede okon horrek hainit sufritu zuen alde hortatik. E, zerbait lapurtzeagatik gatik urtekin e, sartu zuten zerorekin olako ez duen kartzela, baina olako elizak kontrolatzen zuen etxe batean, eta zigorra izan behar zena, zentzu batean, e, beretzat, onura izan zen, hor seurero xer batek batzuen piano bat, eta hola deskubritu zuen musika, eta bo, egin zuen bere bidea egin, eta bidea derra egintzuen. Alde hona izan zuen, dira zentzu? Alde hona izan zuen zentzu batean, bai. Eta... Eh, bueno, Itz, la nain egin zituen Xineidenek, baina badu bat, e, Irlandar musikaren inguruan musika tradizionalak eh, errekuperat berreskuratu zituen eta hor zaharrak estilo berrian eh, albuma egin zuen San Noznua. Eta badu bat, se xe deva hawalla ongietorri etxera, e, kantu irautzaile bat dena gaur egun edo labilakatu dena eta e, ikastoletan ere, doango ikastoletan, geltzko letan, txikitan ikasten dute. Beraz, aski kultura labi dena errenen dugu politikoa doira utzailea itxiki batekin. Bera, mm hor -hmm. e, gautatu zinuen? O, o Oro, se, deba, hau baila, Ez dut hauzkatuko, eh? <laughs> Aipatuko dugu ere izkuntza lasteja. Sain eduko nahi, beraz? gautzen ginuen, ba, nik azteko deia entzuna nuen kantu hau zain bai, edo bai. Bai. zer da errikoia edo? bai biziki errikoia e, bai ostatuetan eta kantatzen dute eta botenek ezagutzen duten kantu bat da eta re, no, barkatu zain edo konore kantatzen du baina hori aintzin beste talde tradizional ainitzek kantatu dute txifte installiners mm. e, biziki ezaguna den kantua da bai Ah, izen burua, zaita zailada, niretzat, hauzkatzea, biziki zaila, hafa, guretzat, no, Oro Horo, xe, do, baha, huaila. Ah, zok ikasi duzu, Irlandesa? Piskabat ikasi duen bai. E, zioxa alaba, han e, gelzkol batean sartu nuen. E, Gelskol emengo ikastolak, hori da, emengo ikastolak. Eta an, eskatzen zaizu, aurra e, gelzkolean sartzen duzularik kurtsuetaraino ateko espaldin barakizu. Erkatzen dute. Eta hola sartu nintzen. Eskolan bertan ematen dituzten kurtsuak burasoentzat. Eta eta hola sartu nintzen eta ba sei bat urte, 7 urtez eh e, aritu nintzen. Bai. Zaila da, idaztiko, badira, akzentuainitza, atxeak? Bai, biziki zaila da. <laughs> eh, bai, eh, zaila da, ez dugulako eldu lekurik, eh, ez da frantxesa, dospainolaik de asten den bezan, delarik, babaduzu zerbait, arrapatzen duzu, iz, zerbait ikusten duzu, badirela gauza berdinaki bizkuntzetan, eh, irlandarrez, ez da eldu lekurik, baditu, eh uh, istegi aldetik frantsesetik heldu diren hitz uh, mm, batzuk Abai? bai eh uh, bai baditu gero aldatuak pixka bat egokituak beraien hizkuntzara baina baditu olako holako gela chambre Aha. bai uh, baditu holako gauzak baina nortik aparte bizik zaila da egia da atse ainitz badira Atxak ezartzen dira larik, zeren atxak ezarri eta kendu egiten dira hitz e, batean. E, dependitzen du ze letra duzuna edo gibeletik. Eta horrek soinua aldatzen ditu. Eta batzutan idazten duzuna biziki luzea da. Eta bi edo hiru silabatan erraten den zerbait da. Beraz, bai begia hoituratu behar da hortara. Eta belarria ere alfabetoan uste dut emezortzi letra edo psiki letra gutxi dira e, baina soinu aldetik gubaino asko ere gehiago dituzte eta ainitztan gure belarria ez da oituratua soinu oietara, bera zistitu entzun ere egiten eta ezin zimaduzu entzun, ezin duzu errepikatu zure alabaren izena bera ez da irazten ez da, hori da, zio eza entzuten dugun bezala ez, da. Da. Eta, eta orduan hori. Ba, e, izkuntza beguziak bezala eh, ikasi behar da eta, bo, giro belarria egiten da, eta poliki-poliki ikasten dira gauzak. E, Desberdin da da izkuntza Irlanda ipar eta egoan? E, ipar eta egoan baino e, eskualdeka aldatzen da izkuntza. E, Boguk ezagutzen dugun bezala, herri eh, herri edo eskualdeka ere baditu gure desberdintasunak tasunak eta e, Irlandararekin berdin. E, badira, Donegaletik, Dublinera, Eta Belfastera e, desberdina dira, edo korkera joaten baldin mazira inglesa ere desberdina da. <risa> eta, eta hor, badira, ba desberdintasunak, baina e, badute estandar bat guk batua dugun bezala, bada estandar bat askia respetatua dena, eta horrek laguntzen du. Hainitz eh, eh, literaturan eta erabidea da, eh, gunderukoan erabidea da, zertan da, hizkuntzaren eh, egoera? Hizkuntzaren egoera nuke gurea baina okerrago dela. Ez dakit zuzen zertan diren eh, datu aldetik, edo kopuru aldetik, bairan eh, Belfasten adibidez ez da, karrikan ez da bate batean bate entzuten. Bada txiki bat eta hortan entzuten da, pixka bat gehiago. Eh, Donegal aldera joan behar da, Irlandarra, Irlandarrez bizitzen den jendea atxemateko, konemaran ere badira, korken ere bada, baina biziki gutxi da Irlandarrez ari den jendea. Belfasten badira gero eta talde edo elkarte gehiago Irlandarraren inguruan mugitzen direnak. Eta, eta hor, aurrentzat eta ere egiten dira eskola kanpoko, E, aktivitateak eta, baina hori poliki-poliki badoa, baina e, urrundira. Gu baina urru nagoeran enuke. E, eta hizkuntza e, bera gaur egun e, klaseko, e, klasean entzuten den hizkuntza bat da eta egia da, aire hartzeetan edo, edo e, eskolatik ateratzen direnean e, ez dela, dela bat entzuten. Gukere badugu zailta hori baina erran enukean e, ala ere sakona guadela. Gajikan gutiago entzuten da. Bai hain itzuz gutiago. Komunikazioan, estakit prentsa, irrati bai? telebista? Ba bada, et, e, irrati telebista badira e, Belfasten bada e, foltsa irratia, gure irratiaren e, antzekoa dena, e, eta gero hegoaldean e, Dublinen e, badituzte, ba ITB bezala, e, e, Digikajar eta artik ere badu bere irratia irlandarrez, beraz, badirak, edabideak badira irlandarrez. Eta taldiak gukizagutzen ditugun, behar, lehen beha, dintzen dugun, saien edo konor, siften zeta horietaz aparte, badira bai, kauza badi... modernuagoak? Bai, pentsu? bai, bai, eta kila, badira brek, badira ainit, irlandarrez egiten dutenak, baina ainitzetan, bizkuntzetan egiten dute eh hizkuntza bakar, bakarrean egitea komplikatua delako edo ez ezbaitain beste saltzen bainan badira bai irlandarrez musika biziki eh, eh da edo biziki artistak dira eh, irlandan eta irlandarrezaintze egiten da kantuan bai. Mm -hmm. Beste alde bat da Belfasten adibidea Sprixia Eta hori, e, raiten zinuen, e, askenik hor izan den kovidaren e, gatik, edo gauzak e, mindu direla? Bai, e, e, Ipar Irlanda aski herri pobrea izan da, beti. E, eta Irlanda oro, oro korrean, e, erri pobrea izan da. Ir, Irlanda Irlanda e, bint milioi biztan galdu zituela e, e, gozetea izan zenean, mezortzi garrren mendean, edo garratuko mendeak nolakoa dinen, e, noizkoa zen, e, eta harrezkero e, beti gelditu da, hori pobreziaren gaia, Irlandan beti oso gordina izan da, eta horrek segitzen du. E, Belfasten e, auzoak zoak aski pobreak dira, orokorrean bada, ola, bada, pare bat auzo nun dirua duen jendea bizi den, Baina orokorrean beste auzoak aski pobreak dira eta pobrezia diodanean ez bait ez bada gose dizela naiz eta azken, azken garaian hori ere sartzen den eh? hemen entuten dugu bezala jendeak e, ilabete bukerara ez estuela dirurik eta horian ainit ikusten da e, soldatek segitzen dute batzutan leku batzuetan astekoak izaten astez aste pagatuak direnak bai Eta horrek laguntzen du, aste azte pagatu azielarik, egun gutxi pasa behar duzutu diru gabe. Beraz horrek horia pobre, pobreziaren marketako bat da. E, eta gero, egia da, azken garaian eta COVID-azker ustik, gauzako direla, ainitzu kertu direla, hor, egu berritan izan gira. Eta e, lehengo lankideikin aipatzen ginoen, eta erratzen zuten biziki komplikatu bilakatu dela gaur reungo, Eh, gaur egun bizitzea elektrikak eta gaz hemen hori da eta jada nik lehen pobreazena gaur egun oraindik ere pobreago abilakatu da mm -hmm. eta nik uh, irudikatzenuen Belfaste iribat biziki mugimendutsua eta ondarean erten duzu biziak gehiago egunaz egiten dela ez baita etxe bizitzarik? Eh, ez baita hainitz eh, mugitzen den uh, iria da baina uh, iri ardian ez da inor bizi ezkoa eta baina komertzioak dira bereziki, erran berda, iria, irierdia oso txikia dela. Eh, uh, beste umila vista on le dituen uh, iribatenzat, eh, uh, txikia da. Eta eh, um, uh, irierdian ez da inor bizi gaur egun ikasle batzuk bizi dira, zeren garatzen ari da irierdia eta jendea hasida pixka bat uh, gehiago bizitzen, baina jendea auzoetan bizi da. Eta orduan egia da, ba Arratsaldeko 5tak 6etan dutelarik, eh hiria hiri erdia hiltzen dela, baina azken urteetan ba, badira ostatu e, eta jatetxe girota gehiago badira eta bada bizitza bat garatzen ari dena hiri erdian, baina ez da adibidez Dublin batean ikusiko duguna edo beste leku batzuetan ikusiko duguna. Eta zendeak bizi da idearen uh, inguruan. Hori oh. da, hori da. Hauzuetan, hori definitzen dute iparrego rego, mendebalde eki hmm. eta ekialde. Eta hola, hola, hola mugitzen dira. Hmm -hmm. Bo, beti zu bai zirela, baina beti burua, zangoa eta o, lotura bat dozula irlandarekin. Eh? Bai, bai, goren atxiki dugu, goita iru urte eta gero ah, lota. hori da. dena antzi eta han utzi. Hori da, eta isla eta alabak ere, ziosak ere hasi ba, an, da eta bereza erdita erdi Euskaldun eta irlandara. Beretako aldaketa handia izan da, naiz eta eskora eskola za ze hitz egiten zenionan? Ba noski. Ba, Haiitetan eh? ba, galdetzen didate galdera hori uh -huh. eta biziki natura ez dut niri naturalkie bai pentsatzen dut uh, naturalki etortzen den gauza dela ba. eta, Uh, baina nik Euskaraz… Kalderaz uskalaz... osoa da. Ez, ez, ez osoa ez, baina uh, bai, guk uh, bien artean uh, beti Euskaraz komunikatu dugu bai. Euskola egitik kanpo egiten iten direlarik, atxikitzen dutera mm. laike ahal dutera arik, horrekin hori. Hori da. Uh -huh. Eta beraz, haekan txartu zinen, naturalki uh, egintzen autu hori, ukan uh, zinuen parada hor txartzeko? Ez, bai, tespa da. <laughs> Erran nik kasualitatez ere ez, baina bo, bo Irlandatek itzuli nintzelarik. Gogoan nuen denbora erdizaritzeko, hori zen ere ametsa. Eta boila bete batuz, eila bete batutan akokatzeko denbora, ez nintzen lanean aritu, eta gero ja, ekatik errantziatzen. Eh, behar da norbaiteko koordinazio mailan aritzeko, eta ez, ez nuen baita espada soberago horik eh, lan hortan sartzeko, baina bo azkenean komentzitu ninduten, eta hor naiz, eta hor gira denak, eh, eta guztuan hirugarren urtebete bete behar dut, Leister, eta... Deia. Eta hor, hori, deia. Eta hor, hartu zuen postua, koordinazioa dela, zer da, labor biltzeko, dit, behar duzuna? E, koordinazio... Ko, ba, Koordinazioan harinaiz, e, gau eskolekin e, lotura egin behar da, sartze kanpainak antolatu behar dira... E, eta gero zuzendaritza bat badugu ere hilabetero biltzen dena zerena ekaren ezaugarri nagusietako bat da ez dugula egitura piramidean horizontala, model, horizontala dugu beraz zuzendaritzan langileen artean hartzen dira erabakiak eta horrek eskatzen du lanketa bat hilabetero hilabetero prestatu behar dira e, gauzak eta hori den aintzinarazteko ba koordinatzaile bat behar da eta hortan aritze naiz benan Arritzen gira, erranen uke, ziren uh, jenen artean egiten dugun uh, lan bada haeka bultzatzea eta intzinera eramatea. Badakigu em, eh? ementu azkar batzu badirela direla, erran duzu mesara sartzea egiten erarik. Ila-alde uh hortan, -huh. uh -huh. uh, dako ikastaldiak oh, uh, uh, da. uh, eta bizten uh, urte, bi urtetarik den korrikaren Mobilizazioa ok, ondia galde egiten du, nek? Bai, mobilizazioa ondia galde egiten du, hain darra ondia galde egiten du, e, du denen partetik, baina, e, zeren, languzioi etortzen dira, eguneroko, eguneroko lanen gainetik, gau eskuletan, bai, ituzte, beraien kurtsoak segurtatzeko eta beste gauzainit, eta korrika gainetik e, hori lan gehigarri bat da, Baina, erran ere, gogotik egiten dugun lan bat dela. Sekulako sustengoa, jasotzen dugulako lako jendearen gandik, eta ikusten dugu biziki preziatu eta biziki maitatua den ekitaldi batela, Eta horrek, ematen digu motibazioa ba, oren gehigarri horiek egiteko, lan gehigarri horiek egiteko. Eta ba, korrikabat antolatzeko. Eta bulta da hondibat, ere ikaslen dako, irakaslen Oida. dako, behar da, biskabat moterak behiz o, eta... Bai, auspo gisara erabiltzen dugu eta egia da biziki baliagarria balia eta motibatzen duen zerbaitela. Eta horrengo lehema horrengi ongira ere, harro erri. Izaitea, harro gure egiaz eta mm -hmm. aipatuko dugu, ere. Pausabatekin nien dugu behiz, zuk autatu duzun uh, beste, eskoreko eh, artista handi bat, Jon Maia autatu duzu. Bai. Suma. Eta ez bakarrik. Mm -hmm. Zendako? Eh, Bainitz maitez du alako, Jon Maia. Hmm. Eh, eta Zumaia harra dalako, errenen dugu, aita Zumaia harra dut. Ah, Bada jatuhi historio bat. <laughs> ah, Baina nes, ez, hortika aparte, eh, biziki maite dut. Jon Maia egiten duen lana, eta hor... Eh, lotu da, kantu bat gara, biziki ederra izan zen, eta aldiontan iduritzen zait kantu berri bat gararekin, e, benetan hobetu e, dituela ezin ezintzituenak ere, eta hor mm. e, Silvio Rodríguez gomitatu du kantu bat egitera, nostalgia, eta Silvio ere oso goko dut, gure gaztaroko e, kantaria, edo gaur egun ere entzuten dudana, baina garaibatean gehiago entzuten nuen, eta, eta horregatik gautatu dut. John Maya eta Silvio Rodriguez beraz nostalgia. zo eta nostalgiaren bezo gozotan naiz taume itzuli aitonaren joririn usaindo Es Granada hartara barren Muxudena maitasuna Beti dako zirenga daida Si lior mendiak Roma albumak taiz zer di husaina ta izar apeko Iagurekin ez daudanen Ahoxak logoratzen ari naiz morain Ametxak, beldurrak, talagunda zarkatuta hile zortak aldari ho oh, hartzerako amaintzen zitzaizkigu udara Jon Maia eta Silvio Rodríguez eta gukalakana beti uh, intzoridenekin zure autua izan baita, kantu biziki edera? Bai, bai, biziki oso Silbioren estilokoa, eh, baina atxematen dut maiak ere ekstora eh, adaptazioa egiten diola. Hmm. Publiko bati zuzen duak dira, eh? Jon Maiaaren hmm. azken bidizko horietan Aski Gauzala-Saiak, ez jatorrizko bertsioetan beti uh, bena, ikusten dugu ze hainitztasun ukanduen uh, mutiko unek? Bai, bai, eta o, kantu bat garan bertan ikusten zen zen bat talderentzat idatzi dituen mm. e, kantuak edo itzak. E, bai, e, atxematen dugu sekulako ebilbidea eginduela, eta segitzen egiten duela, segitzen duela ez ziren kantu berri bat gara... Entzuen uelarik ateratzen zela, raunen berriz, beste bat, eta orain entzuten du e, ba, mm -hmm. da, alaik e zerrekin duen, bikainatzen bat entzutu. Nigu horiaketik gozategi da, esxeatik pasatuz, mm hainitz -hmm. eh, talek hartu dituzte ba? Begitza eta benito, benito lertxun diri ere. Benito kere, ez da kitzoen gio bena? E, itxasoari begira adolako zerbaitu. Azken minutuak ditugu zurekin entzolidean eta haipatu behar dugu biztan dena korrika errandu zu, eh? Piskat motoreak behpisteko uh, eta ber, bultzada bat emaiten zuela, ahekako ikasler irakasler? Deneri, Deneri, bai eta gero jendarteari, iduritzen zait, uh, jendeak orri, entzuten dugu, eh? Ah, urten korrika zeongi, bikain, uh, jendeak gogoa du, jendeak gogoa du. Eta egia da, korrika eta gero aekan ikusten dugula izen emate igoera bat ere. Beraz, badu eragin hori ere, e, jendeak arrotasunez hartzen du hizkuntza pentsatzen dut, eta eta hori, izen ematera etortzen dira, ezak itenek. Mm. Harro erri, gainerat, mm haurtengo -hmm. lema. Bai, harro erri. Dona interpretatzen duzuzuk? Harro eh? erraiten dugu... Hainitzetan komplezuz bizi dugulako Euskaldun izatea eta Euskaraz egitea. Eta, eta komplezu hori ikentzeko ordua delako edo e, parada bat emana egine lako errandugu arro. E, Baguk, sentitu behar dugulako arrotasun hori eta aurrengan ere arrotasun hori piztu nahi dugulako Euskaraz egiten dutelako, Euskara ikasten ari direlako eta hojeri ere indar bat emana idie gulako Beraz, arro alde hortatik eta herri hizkuntzak lotzen gaituelako. Eta Euskararen bidez hor sortzen dugulako komunitate bat eta herri bat. Eta horrean nahi duguna da, ez da Euskara jakin behar komunitate hortara lotzeko, baina Euskararen atxikimendu hori izan behar du. Beraz, horregaitik arro herri, baina erraten dugu ere beti irugarren puntu bat Leloan agertzen ez dena, eta da baina ez konforme. Eta ez konforme ez dugulako ontan gelditu behar, Aintzen era egin behar dugulako, aipatu ditugu hizkuntza zehartan dugun iparraldean, be ez baddakiigu lanean segitu behar dugula eta ez konforme baliabide gehiago behar ditugulako, hizkuntza politika sendo bat behar dugulako instituzioen aldetik eta ba, bidea luzea dugulako beraz, eh, lanean segituko dugu, eta horitz dugu ontan gelditu behar. Mm -hmm. Eskorek, maidan, egiten den olako ekitali haundienetarik, ez erraiteko eta irauten duenaz, eta urteak, eta urteak badira, mm -hmm. o, eta irugarrena da, e, eta irauten du, eta hartzen du, beti, beti uh, bertiradu? Bai, bai, bai, beti bertiradu, mila bat zentan laro egintzen lehena, mm -hmm. eta ikusi nungiren, e, eta jendea hurbiltzen da, naturalki hurbiltzen da, jendeak ezagutzen du, bon, batzu eri ala ere esplikatu behar baina bai, bai, jendeak badu korrikaren inguruan maitasun hori e, eta e, motivazio hori parte hartzeko, euskaldun direla erraiteko, hori azaltzeko, eta, eta hori da probestu behar duguna gara jauetan delek xoaren halautik beraz irundik abiatuko da eta aurtengoa beraz baiunan bukatzeko mm -hmm, Bai eg Ba da. Zute handia izanen da Urteeanzat ere. Urte handia izanen da Urea handia da hamar urtetik behin etortzen den parada izaten da hau Baionan erakutsiko dugu eh, bakorrika handi bat eggin du, egin dugula ere eta eta Baiona non gozatuko ditugu, uh, gozatutuko dugu azkena, azken eguna, baina hori baino lehen baditugu 11 egun eta 10 gau egiteko eta hor ere milaka gauza gertatzen dira, momentu preziatuak izaten dira, aldarrikapenak izaten dira eta milaka paz parte hartzen du beraz aintzinetik eskerrak deneri e, egingo dugun korrikagatik. Hala, eta bi aldiz aurten hastapen uh, hastapenetik sartuko dela eta hori bukaera da. beraz hemen eginen chantsa badugu. Orten. bai, amalautzik amabostera <laughs> izanen dugu eh, hemen gaindi eta gero goitalauean goizan goiz pasako da berriz, bai honara eltzeko mm -hmm. uh, behar da begiratu eh, zuen uh, webgune xare eta uh, ze ekitaldi muta diren zen da korrika kulturala asia da, janen, uh, da. eta segitzen, segitzen da segitzen du, aste eztazte egiten ditugu hemen soinudeiak eta esare sozialetan ere egiten ditugu eguneraketak diren uh, ekitaldi kultural guzien inguruan eta E, ba, entzun, irakurri eta parte hartu. Mm -hmm. Dudrik gabe ona ipatzkutu kura ba, segur. segur, eta zuekin ere berdin, e, inttzori den Milesker gure gomitari gure gomita onarturik? Milesker zuari gomitatzeagatik. Eta gure on ordian. Eh? Milesker Gorika eta guusia kudeatzeko. <laughs> bai Milesker egin edogo denen artean. <laughs>